פרק ח׳ ויהי אחרי כן ויאך דוד את פלשתים ויאך ניעם וייקח דוד את מתג האמה מיד פלשתים ויאך את מואב וימדדם בחבל השכב אותם ארצה וימדד שני חבלים וייך דוד את הדד עזר, בן רחוב מלך צבא, בלכתו להשיב ידו בנהר פרת. וילכות דוד ממנו אלף ושבע מאות פרשים, ועשרים אלף איש רגלי, ויעקר דוד את כל הרכב, ויותר ממנו מאה רחב. ותבוא ארם דמשק לעזור להדד עזר מלך צבא, וייך דוד בערם עשרים ושניים אלף איש. ויישם דוד נציבים בארם דמשק, ותהי ארם לדוד לעבדים נושאי מנחה, ויושע אדוני את דוד בכל אשר הלך. וייקח דוד את שלטי הזהב אשר היו אל עבדי הדד עזר, ויביאם ירושלים. ומבטח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 היה הדד עזר, ובידו היו כלי כסף וכלי זהב וכלי נחושת. גם אותם הקדיש המלך דוד לאדוני עם הכסף והזהב אשר הקדיש מכל הגויים אשר כיבש. מארם וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק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 ובני דוד כהנים היו.